Сторінка сорок третя Мамочко, люба мамочко, вибач нас В один голос заволали обидві ляльки І Агнія відчула, що вона все ж таки дуже любить своїх неслухняних діточок Годі рюмсити, суворо наказала вона Треба визволяти Омеляну Де тут ваша міжстінія? Чи не можна мені бути лицарем, пане Ель Агніє? Спитав стрибонець Звичайно, це було б дуже добре, милий Стрибонцю, зраділа Агнія. Підемо разом. І ось уже вони стоять перед великою Чорною дірою. З неї тягне вогкістю й холодом. Агній зробилося моторошно адже вона так боялася тарганів та мишей. А тут на неї чекає невідома прірва. Та вона згадала свою блакитну окулялечку і рішуче переступила поріг таємничої країни, стрибонець за нею. Хвилини зотрі вони йшли у суцільній темряві. Аж ось розвиднилося, і друзі опинилися на вулиці невеличкого містечка. Вулочку було вимущено сріблястою риб'ячою лоскою. Довкола нікого не було. Анія пильніше придивилася до маленьких будівель і засміялася. Скрізь були знайомі її предмети. Гудзики, грібінці, срібні коробки, навіть татові поламані окуляри. Від голосного сміху Агнії всі будівлі і містечка затремтіли, ніби почався землетрус. «Погляньте!» – гукнув стрибонець, вказуючи на будинки – Агнія побачила, що з кожного віконця стирчить маленький тремтячий.